איוב, פרק כ"א. ויען איוב ויאמר: שמעו שמוע מילתי, ותהי זאת תנחומותיכם. שעוני ואנוכי אדבר, ואחר דברי תלעיג. האנוכי לאדם שיחי, ואם מדוע לא תקצה רוחי? פנו אלי והשמו, ושמו יד על פה. ואם זכרתי, ונבהלתי,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 יישאו כתוף וכינור, וישמחו לכל עוגב, יכלו בטוב ימיהם, וברגע שעול יחתו. ויאמרו לאל, סור ממנו, ודעת דרכיך לא חפצנו. מה שדי כי נעבדנו, ומה נועיל כי נפגע בו? הן לו לא וידם טובם. עצת רשעים רחקה מני, כמה נר רשעים ידעך. ויבוא עלי מועדם, חבלים יחלק באפו. יהיו כתבן לפני רוח, וכמוץ גנבת וסופה. אלוה יצפון לבניו אונו, לא. ישלם אליו וידע. יראו עיניו כדו, ומחמת שדה ישתה. כי מה חפצו בביתו אחריו, ומספר חודשיו חוצצו? הלאל ילמד דעת?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 איה בית נדיב, ואיה אוהל משקנות רשעים. הלא שאלתם עוברי דרך, ואותותם לא תנכרו? כי ליום עד יחסך רע, ליום עברות יובלו. מי יגיד על פניו דרכו? והוא עשה, מי ישלם לו? והוא לקברות יובל, ועל גדיש ישקוד. מתקו לו רגבי נחל. ואחריו כל אדם ימשוך, ולפניו אין מספר. ואיך תנחמוני הבל, ותשובותיכם נשאר מעל.